اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسووف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 Allah je neizmjerno dobar, dobar. izma sve Reda kibel el iman red wa sadah islamski web portal el ihlas يا قمر الشفاء الصدر فيه الرحمه والغفران غرد يا شبل الايمان غرد واصدح بالقران غرد يا شبل الايمان غرد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والمرجان. اللهم علمنا ما يمتعنا وانفعنا ما علمتنا يا اكرم الاكرمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد سيدنا برادشو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Kao što znate, prošlog petka smo započeli pomeni jednu veoma interesantnu temu, a to je na koga meleki donose salavat i koga blagosiljavaju. Ukratko zbog oni ljudi koji nisu bili prošli put, a i kako bi koris bila veća i kako bi se prisjetili u neki Pa minuta spominućemo osnovni stvari koje smo prošli put spomenuli. Na samom početku kazali smo braćo moje draga da muslimani općenito i ummet prolazi kroz razno razna iskušenja. Na tom putu ljudi da bi prevazišli iskušenja ponekada postižu za stvarima koje nisu šerijatski opravdane. Pasmonda spomenuli jednu stvar, jedan način kako čovjek može da riješi svoje probleme na ispravan šerijatski način. Znači to je samo jedan način, a to je da odi pod nekog živog insana, znači uvjeti da bude živ i da zatraži od njega da uputi Allahu subhanahu wa taala dovu za njega, kako vi se Allah subhanahu wa taala njemu smilovao. Normalno ta osoba od koje traži da uputi dovu Allahu subhanahu wa taala treba da bude neko ko se pridržava vjeri, neko ko zaslužuje kod Allaha subhanahu wa taala da se njegova dova primi, dali zbog svog ibadeta, dali zbog svog ponašanja, dali zbog ovaj svog dobročinstva prema drugima. Pa smo onda, nakon što smo ovo rezimirali i kazali da se Allah Đelešanu odaziva svojim robovima, nakon toga smo spomenuli jednu bitnu stvar, a to je, kada se Allah Đelešanu smiluje svojim robovima koji su griješni, jer svaki čovjek je griješan, neko manje, neko više. Kako je onda, vraću moja draga, kada Allah Đelešanu za nekog od njegovih robova njegov nelek, nepogrešivi, onaj koji Radi sve što Allah Đerošanu od njega zatraži Kada uputi dobu Allah Đerošanu za nekog od nas Za nekog od nas Tim povodom mi govorimo O ovoj temi Znači spominjemo djela koja čovjek kada uradi To biva razlogom Da meleki Allaha subhanahu wa ta'ala na njega donosi salavat Pa smo pojasnili šta znači donošenje salavata To znači da meleki mole Allaha Đelešanu da oprosti i grijehe tom robu I upućuju Allahu subhanahu wa ta'ala Dobu sa njega Pa smo onda spomenuli devet dijela Ja ću sada samo spomenuti na ko koristi radi zbog ljudi koji nisu prošli put I onda nastavljamo naše večerašnje predavanje Prvu skupinu ljudi koji smo mi nazvali sretnici Svaka ova grupa je sretniška grupa I kako nije kada na njih Meleki Allaha Đerlešanu donosi salavate Pa smo kazali prva grupa je grupa ljudi koji za noće pod abdestom Čisti i do, zato smo donijeli argumente ovaj, u vjerodosnojnju hadisma stoji da meleki Allaha donose salavate u toku noći kada kod se čovjek probudi i prevrne ako je zaspao u zikru i pod abdestom. Pa smo navijeli tu još jednu korist od spavanja pod abdestom i kazali smo da čovjek ako legne pod abdestom I u toku noći uputi Allahođe lešanuhu dovu da je došlo u hadisima vjerodostojenim da će njegova dova biti primjena bez razlike da li traži nešto od dunjalučkih ili ahiretskih potreba. Druga skupina sretnika na koje meleki donosi salavate jesu oni ljudi koji iščekuju namaz. Znači dolaze u džamiju prije namaza i sjede i iščekuju namaz. Pa smo zato spomenuli argumente. Treća skupina jesu oni koji klanjaju u prvim safovima. Pa smo kazali šta znači riječ u prvim safovima. Oni koji klanjaju u prvom safu, oni koji klanjaju u drugom safu i oni koji klanjaju u prvim safovima općenito. Četvrta grupa sretnika jesu oni koji klanjaju na desnim stranama safova. Pa smo sve, za te sve stvari smo donosili vali neširijatske argumente. Pijeta skupina sretnika jesu oni koji spajaju i popunjavaju safove. Šesta skupina Oni koji budu u džematu kada se uči Fatiha pa meleci nakon Fatihe aminaju, kažu amin Znači to je ujedno ovaj doba Allahu djelašanu ironi aminaju na Fatihu Sjedna skupina ljudi na koji meleki donosi salavate jesu oni ljudi koji sjedi u džamiji nakon namaza nakon namaza, pa smo kazali ovdje su spomenuli jedan bitan Detalj, a to je da nije uvjet da čovjek mora sjediti na istom mjestu, već je pojenta da čovjek sjedi u džamiju koju je klanjao namaz, pa smo zato spomenuli govor Hafiz ibn Hađera, rahmetullahi aleyhi. Osma skupina ljudi, jesu oni ljudi koji klanjaju i k Indiju i akšan namaz u džematu, pa smo spomenuli također zato to validne argumente. I zadnja skupina je skupina ljudi koji donosi salavat na Božih poslanika pa smo spomenuli validne argumente da Allah Đerlešanu donosi salavate, a u drugim predajama i meleki na one osobe koji donosi salavate na poslanika sallallahu alaihi wasallam pa smo se oko te tačke malo na kraju izadršali spomenuli smo neke koriste donošenja salavata nećemo i ove prilike spominjati i na kraju smo spomenuli šest, sedam ili osam situacija kada je propisano donošenje salavata pa smo spomenuli zadnje sjedenje u namazu Po nekoj u Lemi prvo sjedinje u namazu, po nekima kada se završi dova nakon Vitara, po konsenzusu, nakon drugog tekvira u dženazi, uči se znači, ovaj, kak se zove, salavati, rekli smo na dan petak općenito i kazali smo još smo neke stvari spomenuli ali znači to je ono nešto što ovaj kada se spomeni ime Božih poslanika također smo spomenuli e, vraću moja draga, večeras počinjemo sa desetom skupinom sretnika za koje Allahovi meleki donosi salavate u kuću Allahu subhanahu wa ta'ala da oprosti tim ljudima a to je, vraću moja draga u jednu skupini ćemo spomenuti dvije vrste ljudi to su ljudi koji upućuju dovu za svog brata muslimana koji je odsutan. Meleki na taku dovu aminaju, a ujedno oni aminaju, kažu "Amin" i onda kažu tom istom čovjeku koji čini dovu, i tebi isto Allah da dadne. Znači ovdje meleki donose salavat i aminaju na dovu, znači i obuhvataju dvije vrste ljudi. Ona je čovjek koji uči dovu za brata muslimana u odsutu, koji nije tu, a ujedno i toj osobi oni kažu na kraj kada kažu amin, o gospodaru, uslišaj onda kažu, a i tebi Allah Đelešanu da podari istu zato kaže, obraću oh, moja draga kako je velika Allahova Subhanu wa ta'ala milost da je Allah Đelešanu samo dao to, da čovek ako dovi za vrata muslimana, da će znači, ili jedan ili drugi da će piti potpadati podotu da meleki ovaj aminaju na njihovu dobu to bi bilo dovoljno Ali Allah Đelešanu je toliko o milosti da je dao da čovjek kada uputi dovu za brata muslimana, da meleki aminaju na njegovu dovu i kažu, a i tebi Allah Đelešanu da podari isto. U hadisu, znači kao što je i običaj, za svaku stvar koju spominimo moramo donijeti validan argument. U hadisu koji ga zaviližu ima muslim. Od Ebu Derda'a i Umu Derda'a, znači od Ebu Derda'a oca Derde' i majki. Obođve prenosi ovaj hadis. A zapamtite dobro, ovo prenosioca pošto će nam on treba ti malo posni. Kaže se da je rekao Bozhi postanih sallallahu alaihi wasallame: "Doba muslimana za brata muslimana u odsustvu je primena kod Allah subhanahu wa taala." Ko njegovih glavi je melek. Onaj melek koji je zadužen za njega, kada god uputi do za brata, melek zadužen za njega kaže: "Amin." a i tebi Allah da podari to isto. Šta kod da zatražiš da svog brata muslimana ne kaže ani, mi, a i tebi isto. Ovdje treba pojasniti jednu bitnu stvar, a to je šta znači uputiti, bratu, uputiti dovu za brata koji je u odsustvu. Normalno to se podrazumijeva kada čovjek nije tu. Ali islamski učenjaci još neke situacije navode, pa jedna od tih situacija koji navodi jedan poznat islamski učenjak Ovaj, u knjizi koja se zove Aulul Mabud, Kaži, čak kada doviš da svog brata muslimana koji je blizu tebe, ali on ne zna da ti za njega dobiš, to potpada hodotu, ovaj solucij. Znači, čovjek, ti si sa njim u namazu i klanja isti namaz, on do tebe, ti na seždi za njega doviš to potpada znači hodotu. I meleki na takvu dovu aminaju i traži i tebi to isto. Zato, braću moja draga, ovdje mora da se malo zaustavim. Ovo je najbolji I najjednostavniji način Da čovjek zadobije ovu blagodat Da meleki na njega aminaju Sve ove stvari koje smo spomenuli Sigurno su lahke Ali ako želiš da meleki Allah uđe lešanu uputije dovu za tebe Onda najjednostavnije ti je Podigni svoje ruke Allah uđe lešanu I traži nešto za vrata muslimana A melek će govoriti amin Molim Allah da podari I tebi isto ono Što ti tražiš svome bratu. Ali ovdje, braću moja draga, treba spomenuti jednu bitnu stvar, a to je ne može tu svako. Za takve stvari treba čisto srce. Trebaju široke grudi. Jer vallah ima nas mnogo koji vidimo brata muslimana siromašnog, ali ne može naše srce prigoriti da uputi dobu Allah, pa da ga Allah će naštan A ti me samim dobiješ za sebe, da i ti budeš bogat. Ali, braću moja draga, naša srca su oprljava od gnjeha. Naše grudi su tjesni. Stanite i pokušajte uputiti do ovog laođe lešan pa ćete vidjeti da je nekako teško. Koda to vejare bi uzimaš iz svog džepa pa mu dajiš. A tražiš od gospodara zemlje i nebesa koji kao što je došlo u vjerodoslenim hadisima, kaže kada bi se svi ljudi od početka pa do kraja skupili na jednom mjestu i svi zatražili od njega šta godin padni na ono, um, kaže i svima da da ne. To ne bi od njegovog molka umanjilo koliko ptica uzme izmu niko da dajemo iz svog džepa, pa ne možemo uputiti domu za svog brata muslimana. Također, braću moja draga, pogledajte iz ovog hadisa potpuno stove vjeri. Čemu nas poziva naša vjera? Poziva nas naša vjera tome da volimo bratu muslimanu ono što volimo sebi. A ilaha ilaha. Kako je lijepa ta vjera A dolazi neprijatelji Islama pa kažu To je vjera terorizma La ilaha A poziva te vjera da svom komši I svom bratu Da upućuješ dovu za njega Ono što bi sebi volio Zašto braću madrabe? Da bi se naša srca ujedinila Da bi se osjetilo brastvo Da bi potpali pod liječi poslanika Sallallahu alaihi wasallam Gdje kaže primjer mu'mina Je kao primjer jednog tijela kaže Kada jedan dio tijela oboli Kaži, ostali djelovi tijela se javljaju i pomažu groznicom i temperaturom. Čovjeka boli i prst, ali temperatura u cijelom tijelu, tako muslimani trebaju. Kada je jedan musliman bolestan u Indoneziji, u Maleziji, muslimani u Bosni i da se osjećaju sa njima. Pogledajmo, braću moja draga, kako su selefi prve generacije, oni kada bi im nešto trebalo, Kaže oni bi podizali ruke i tražili od Allaha Đelešanu da tu stvar koja njemu treba da podari nekom bratu muslimanu. Pa bi to bio razlog da se ta doba njemu usliša. Jer Melek, Amina na tu dobu, braću moja draga, ne pogrešio Allahovo stvorenje. Amina i kaži, i te isto. Oni zato kada bi im nešto trebalo uputi dovu ako mu treba para, on uputi gospodaru dadni para tom i tom. A mele govori, e, to i tebi tako isto. Zato onaj je prenosio cadisa Ebu Derda. Kaže njegova žena, vidjet iz više noća cadisa i ko ostane na nam drugom predavanju, kako su, braćo moja draga, a sahabi praktikovali vjeru. Ovaj prenosio cadisa, noće ćemo spomenuti kada budemo govorili i o Sehuru, isti slučaj, prenosio cadisa praktikuje taj hadis. Ovaj Ebu Derda, kaže njegova žena, Ebu Derda je imao 360 braći po vjeri. Nije ono je po krvik. 360. Kako je znala ona? Kaži, zato što je on za svako pojedinačno u namazu dobio. Po imenu i prezime. 360 ljudi. Šta mislite koliko treba vremena da ću uvijek navroji? Ali on je mogo, zato što su njegove kludi bile široke. Zato što je njegovo srce bilo čisto. Mi ne možemo za brata rođenog uputiti do ovog. Kamu da uputiš za brata muslimana? Pa kaže jedni prilike, moj žena prigovodila, kako je ostaješ dogo u namazu? To je malo tu skravatno, oni bliši. Kaže, ženo, draga, pa za ne da meleki, kaže, upućuju dobu za mene. Tu je onaj prenosioca diisa, tako su Asavi shvatali vjeru. Oni su imali vjeru gdje? U srcima i u dijelima. A mi je imamo na jeziku i ponekad malo u vanjštini. Ali slabo imamo u srcu i u dijelima. Imamo je dosta na jeziku, mi kad pričamo, mi smo najbolji muslimalani brać moja draga malo nekad imamo vojstinini ali na jeziku najviše jedanaista grupa sretnika oni ljudi koji udjeljuju u svog imetka oni ljudi koji udjeljuju od svog imetka zaslužili su da meleki Allaha subhanahu wa taala upućuju dove za njih suprotno tome Oni koji škrtare, meleki upučuju dove protiv njih. U hadisu koji je zabilježio imam Buharija i muslim odljegu u Horeire. Da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao. U svakom danu u kojem ljudi osvanu spuste se, kaže, dva meleka. Spuste se dva meleka. Jedan od tih meleka govori gospodaru nadoknadi onome koji udjeljuje. Meleku pučuje dovu za ono ko i Kaže, gospodaru, nadoknadji ono me ko udjeljuje. Kaže, drugi, gospodaru, umanji ono mi ko škrtari. Ili, daj mu propast. Vidimo iz ovog hadisa, vraću moja draga, da meleki donosi dovu za one ljude koji udjeljuje od svog imetka, a donose dobu protiv onoga ko škrtari. Normalno, kada kažemo ovdje onaj ko udjeljuje imetak, to podrazumijeva svaku vrstu dobročinjstva i hajra. Osim da to ne bude neko pretjerivanje, ali svaka stvar koja je halal šerijatski dozvoljena, inšalav, odpada pod ovaj hadis. 12. skupina sretnika za koje meleki upučuju dobu, jesu oni osobe koje ustaju na sehur. Kada želije postiti, ustanu na sehur i zapostaju sa sehurom, jer ima dosta ljudi naročku Ramazanu Kasno jede pred spavanje i ne ustaje više na sehur. Ali vidjet sada, spomenut ćemo četiri ili pet hadisa koji ukazuju na vrijednost ustajanja na sehur. U hadisu koji je zabilježio Imam Ahmed od Ebu Sa'ida el-Hudrija radijallahu ta'ala anhu da je Boži postanik sallallahu alihi wasallam kazao sehur je blagoslovljen obrok. I nemojte ga ostavljati pa makar da kopijete gutljaj vodi Jer Allah Čelešanu i njegovi meleki donose salavat na one koji su ustali na sehur Allah Čelešanu Allah Čelešanu I njegovi meleki donose salavat na one osobe koje su ustale na sehur Također u vjerodospojnom hadisu koji je zabilježio imam Ibnu Hidbani Ad Taberani Od Ibnu Omera da je rekao poslani Allah i njegovi meleki donose salavat na one koji ustaju na sehur Ovo je što se tiči nagradi Da ti ljudi koji ustaju na Sehur Allah Đelešani njegovi meleki Donosi na njih salavate Ali općenito Božji poslanik je Podsticao da se ustaji Na Sehur pa tako u hadisku Izabiliš ima muslim od Amra ibn Asa Poslušajte ko Od Amra ibn Asa Zapamtimo njegovo ime da je Božji poslanik s.a.v. kazao razlika između naših posta i posta Ehlul Kitabija jeste ustajanje na Sehur. Hadis u Buhari i Muslimu od Enesa da je Božji poslanik kazao ustajte na Sehur, zaista je u Sehuru blagoslov i bereket. Ovaj asa, braću moja draga, koji su spomenuli, koji prenosi onaj hadis, to je praktično provodi u svom ne. životu, pa se prenosi tamo U njegovoj biografiji kaže da bi narečivao svojim slugama onog dana kada želi postiti da mi da mu pripremu, pripreme sehuri. A pa kaže, ustaju li na sehuri? Nešto malo bi samo uzimao. A pa sluga kaže, ja pripremio hranu, a ti samo nešto malo uzeo. Kaže, Boži poslanik je kazao, razlika između naše posta i nje ovog postaje, ustaja na sehuri. Daj, praktikovao to. Nije ustaju što je gladan, ali je ustaju da praktikuje ovaj sunnet Božih poslanika sallallahu alihi wa također još jedna stvar, znači sljedeća skupina sretnika za koje i meleki Allaha subhanu wa ta'ala donosi salavate jesu postači u čijem prisustvu se jede čovjek posti a dođe neku i jede pri, pri njegov, ovaj, u njegovom prisustvu na tu osobu koja posti na njega meleki donosi salavat u hadisku je zabilježi Imam etirmidni inače Imam etirmidni je bio veliki hadijski Učenjak. Za ovaj hadis on kaže da je Hasanun sahih, da je vjerodostojni Iako ima učenjaka Koji su smatrali ovaj hadis Slabim, ali mi ga spominjimo Zato što ima Jaki učenjaka koji su ga smatrali vjerodostojnim Od umu Amari Da je, Boži, da je došao Boži poslanik Sallallahu alihi wasallam kod njih Pa ga je ugostila sa hranom Pa kaže Boži poslanik, jedi iti sa mnom kaže ona, ja postim o Božji poslaniče. Pa kaže Božji poslanik, meleki donose salavat na postača, u čijem prisustu se jede, sve dok ne završi, kaže, ili je kazao, sve dok se ne zasiti. Znači sve dok ljudi jedu pred tobom, meleki Allah subhanahu wa ta'ala donosi na tebe salavat, odnosno na postača. Neki islamski učenjaci pokušali su da dokuće šta je tu mudrosti, Da je Allah Đalešanu dao toliku veliku nagradu da Meleki, bezbješna Allahova s.w.t. više čini salavat i dobu za nekog u čijem prisustu se jede, a on je postaž. Pa kažu to iz razloga što on znači zbog njegovom strpljenja, a naročito kaže ako se jede u njegovom prisustu neka hrana koju on mnogo voli onda kaže iz tog razloga rana koju on voli ljudi jedu a on se strpio ima Allaha Allah Đelešanu ga je nagradio tom nagradom da meleki uzvišenog Allah subhanu ta'ala donosi salavata salavate na njega 13. skupina braću moja draga sretnika a vallahi u mene je 13. vallahi ovaj, su ovo sretnici ova skupina je posebno sretna ova skupina je posebno sretna a kazali smo prošli put svako ovo djelo nema djela da ga ne može svako od nas uraditi nema, nis, nije to znači cilja Allaha Đelešanu da nam da teška djela pa da traži velike nagrade jednostavno je otići u džavnju prije namaza i sjediti jednostavno sjeti sjediti poslije namaza jednostavno je ustati na sehur mala djela to je karakteristika ovog ummeta da nam je Allaha Đelešanu dao da, da kratko živimo prijašnji narod su živjeli mnogo Nuha alaihi salam samo pozivao svoj narod 950 godina. Mi živimo mnogo manji. Ali Allah Đelešanu od svoje milosti nam je dao da možemo uraditi mala djela, ali da imamo velike nagrade. Poslušajte ovo tijelo. Sretnici na koje meleci Allah subhanu wa ta'ala donose salavate jesu oni koji obilazije polestnike. Opjet neka stvar, braćo moja draga, koja poziva muslimane da se ujedini poziva muslimane da se jedni suosjećaju s drugima. U hadisu koji je zabilježu imam Ahmed i drugi. Da ne nabrajamo drugi, a hadis je vjerodosljeno od Ali radijallahu ta'ala da je Boži poslani kazao, postošajte, nema niti jednog muslimana da obiđe brata bolesnika a da mu Allah subhanehu ne pošali sedamdeset hiljada meleka. La ilaha illallah. Nije jednog meleka, vallaha je dovoljan jedan. Allah dželešan mu pušali 70.000 melika. 70.000 melika i kaže donosi salavat na njega u koje god doba dana da ode sve dok ne omrkni ili u koje god doba noći da ode sve dok ne ostane. Kraće 70.000 melika. Donosi samo da po jedan salavat, salavat donesu, wallahi je dovoljno ti za cijeli život. Cijeli dan. Zato islamski čenjaci kažu pohvalno je kada ideš u ziaret nekom je da odeš što ranije u ziaret, mislim u posjetu bolestniku. Zašto? Da što više uživaš u ovoj blagodati. Ako ćeš otići u 12 sati bolje te otići u 8. Zašto? Da ovo u vrijeme od 8 do 12 jer meleki kaže donosi salava, sve dok ne omrkniš. Zato ako želiš nekom otići u posjetu bolestanje što ranije odmah dok lanjaš saba njemu na vratu. Da cijeli dan Meleki na tebe donosi salavat. Vola je dovoljno da jednom donesu, ali ako se može iskoristiti, također noć Ko želiš nekom otići noću, odmah, dok prvi akšan, odmah mu idi uz jare. Da Meleki sve do saba donosi na tebe salavat, kako bi što više uživao u toj blagodaci. Praću moja draga, malo ćemo se samo ovdje zaustaviti, kod ove jedne i te kako bitne stvari, a to je obilazak bolesnika. Božiji poslanik sallallahu alejhi ve selleme je mnogo pusticao na ovaj obilazak bolesnika. Inače kada se govori o ovoj temi, videćete kada razmislimo malo u hadisima, pa pogledamo, vidjećemo da je Božiji poslanik mnogo poseživao pažnju obilasku bolesnika. Videćete, veliki gruhadisa kaže, Ashab, sam čuo sam Božijeg poslanika kada je došao kod mene da me obiđi, bio sam bolestan pa druga sahbika, došao je Božji poslanik kod mene, pa me obišao, pa sam čula taj hadis. Mnogo hadisa. Božji poslanik je poseđivao veliku pažnju bolesnicima. Mi spomenuti samo još jedan hadis koji ukazuje na vrijednost obilaska bolesnika. U hadisu kojeg je za biložnjima muslimo debu Hureyri, gdje rekao Božji poslanik Allah Subhanehu wa će kazati na sudnjem danu o sine Ademov bio sam bolestan Allah Đelešanu kaže o sine Ademu, bio sam bolestan Hadi se u muslimu da neko ne pomisli da je neke Slave hadise centira Hadi se u muslimu O sine Ademu, bio sam bolestan Pa mi nisi kaže obišao Pa će kazati insan O gospodaru, kako da te obiđem A ti si gospodar nebesa i zemlji Rabbul Alemin Gospodar svih svjetova Pa će kazati Allah Subhanahu wa ta ta'ala Zar nisi znao Da se moj rob taj i taj Razbolio Pa nisi obišao Pa zar nisi znao da si ga obišao da bi mene našao tamo? Imam nebe vijek poznati komentator muslimove zbirke hadisa kaže ovdje da riječ je ovdje da Allah Đelšanum kaže mene bi našao tamo, to znači našao bi moj sevab. A drugi kažu našao bi moje zadovoljstvo jer poznato je da je stavehni sunneta vol džemata da je Allah Subhanu wa ta'ala uzvišen iznad Arshanu. Braću moja draga, kao što kažemo, Boži poslanik je mnogo posjećivao pažnju obilazku bolesnika. Do te mjeri, do te mjeri da je obila, obilazio i ljude koji nisu muslimani. I ovdje opet se vraćamo na onu stvar, braću moja draga, razlika između Islama, koji je propagirao, iz kojim je došao poslanik Islama, kojeg mi praktikujemo. Boži poslanik, sallallahu alihi u srlame, je veliku pažnju o obilasku bolesnika. Poslušajte ovaj hadis kod kojeg moramo da se zaustavimo i moramo iz njega velike pouke uzeti. Hadise u Buhari. Kaže se da je bio jedan židovski dječak koji je služio Boži poslanika. Služio. Kaže pa je se razvolio taj mladić, pa mu je došao Boži poslanik u posetu. Da, da, imamo. Boži poslanik odlazi. Komi? Židovskom dječaku. Ja, rap. Komu odlazi poslanik? Prijesednik državi. Odlazi u glavni vojskovođa jedne države. Komu je odlazi dječak? Ja, rab, gdje smo mi od, od, od ovog hadisa? U nas prvi komšija se razboli, ne možeš naći vremena, kaži komšo, halali. Komšija došao i bolnice, bio mjesec dana. Pa gdje si bio kad nismo bio na moru? Nisam ja bio u bolnice. Perši su slijepo cvijevo. Ja, rab, čovjek, nije ni znao da mu je komšija u bolnice. Boži i poslanik zna za židovskog dječaka a mi ne znamo za svog brata muslimana. Zato, kažem, tu je razlika između islama, kojeg je propagirao poslanik, i islama, kojeg mi praktikujemo. Kaže pa je Boži poslanik, sjeo kod njegove glave, pa mu je rekao, esim, primi islam. Kaže pa je pogled u svog oca. Kaže otac, odazovi se ebultasimu. Pa je privati o islam, pa izašao Božji poslanik, sada Allahu a.s. i kaže, hvala Allahu koji ga spasio, kaže, patriđe je nemski. Raču moja draga, koliko je Božji poslanik posvećivao pažnje bolestnicima, do te mjeri da nije zaboravljao djecu, i to koju djecu? Djecu Čapira, djecu Šidova, gdje smo mi od ove stvari? Možemo ovdje uspud spomenuti nekoliko stvari koji su vezane za obilazak bolesnika. Čovjek kada ode kod bolesnika, treba da pokuša da tu bolesnika razvese, da unese u njega optimizam. Treba da ga podsjeti na to da je bolest razlog brisanja grijeha. Kao što je došlo u vjerodosljenom kod imama Etirmiti da je Boži postanik sallallahu alihi vseleme došao kod jedne ashabike a joj je kazao obraduj se ona je bolesna. I kaže Boži poslanjik, optimizam. Vidjet ćete sljedeći hadis, kakav je to optimizam. Kaže, obraduj se, zaista Allah Čelešanu čisti svoje robove, muslimane, bolešću, kao što vatra čisti nečistoću zlata i svebra. Zladu i svebru kada hoćeš čistiti, na vatru se stavljaju. Tako kaže Allah Čelešanu, čisti svoje robove bolešću. Također, od je da čovjek kada odi uposjetu nekom bolesniku da prouči dovu, da uputi dovu Allahođelešanu da izliječi tog bolesnika. U hadisu kojeg je zabitoži imam etirmit je hadise od Ibnu Abasa. Kaže, rekao je Božji postanik. ko ode i obiđe nekog bolesnika i sedam puta prouči dovu. Tu će, pogledajte dove, tri riječi samo. Kaže, ko obiđe bolesnika, ovdje napomena, Božji poslanik je ovu napomenu stavio Onog bolesnika kaže kome nisu nastupile smrtne muke, znači čovjek boleh ali nije toliko da su nastupile smrtne muke. Kaže kod njega prouči ovu do mu puta Allah će ga izliječiti. Kaže Es elallahu en yashfiyek. Molim Allaha uzvišenog, uz uh, uh, gospodara Arša uzvišenog da te izliči. Samo tri riječi. Molim Allaha uzvišenog, gospodara Arša uzvišenog da te izliči tu ponoviš šestam puta i ako Bog da on je ozdravi. To je ovaj od adaba koji bi čovjek trebao da pazi na njih kada obi, ovaj obilazi nekog bolesnika. 14 ta skupina na koju meleki Allah subhanahu wa taala donosi salavate, a ona je usko vezana za ovu priješnu skupinu, a to je da meleki aminaju na dovu koja se govori kod bolesnika ili kod osobe koja je preminula ili preselila. Znači zato čovjek, kao što je preporučio Boži poslani, kada odi nekome uposjetu uz jaret, znači bolesniku, ili kada već neko je preselio, tada treba govoriti lijepe stvari, jer meleki tada aminaju na tije dove. U Hadisku je izabilježenima Muslim i drugi od Umu Selemi, da je poslani kazao, kada obiđete bolesnika ili preminulog, govorite lijepe stvari, jer meleki aminaju na ono što govorite. I zadnja stvar, braćo moja draga, nismo duži, jel? zadnja stvar, na koju, znači, djelo, kada čovjek uradi to djelo, meleki Allah subhanu wa ta'ala na njega donosi salavate i ne samo meleki, već i Allah subhanu wa ta'ala i mnoga druga stvorenja. Ova stvar je, kao i prošli put, zadnja stvar, pa ćemo se malo kod nje i zadržati, ako Bog da. Prošli put smo se zadržali, kada smo govorili o propisima donošenja salavata na poslanika, večeraš ćemo malo ovoj temi, nekih desetak minuta, i time ćemo završiti ovo naše prvo predavanje, a imamo, inša posle poslije ovoga, nakon 15. minuta, još jedno. U hadisu koji je zabilježio imam, etir mir je hadisi od ebu umami el-bah Poslušajte, braćo, ovaj hadis. Wallahi, wallahi, zaista krupne stvari i krupne nagrade. Kaži poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, jedne prilike u njegovom prisustu su spominuti pobožniak i učenjak. Nešto su ljudi spominjali pobožnjake i učenjake. Kaže Boži poslanik, sallallahu alihi vseleme, vrijednost učenjaka nad pobožnjakom. Nije nad običnim narodom, vraću. Pobožnjak, to je čovjek koji je na, na pasteki non stop, klanja, zikri. Vrijednost učenjaka nad pobožnjakom je kao kaže, vrijednost mene u odnosu na jednog od vas. Pa nastavlja Boži poslanik ovo dobro zapamte. kaže zaista Allah djelešan, Allah djelešan i njegovi meleki, stanovnici zemlje i nebesa, stanovnici zemlje i nebesa, pa čak, kaži, i mrab u svojoj nastambi, pa čak i ribe u vodi, smijte koje su ribe, pa čak i ribe u vodi, donose, kaže salavate na one osobe koje podučavaju narod hajdu. Kako jednostavno, ja rabu, Podučavaš narod, svoju ženu, svoju djecu, svoj komšiluk, pozivaš u hajbu, a tolika velika nagrada. Allah Čelešan, njegovi meleki, stanovnici zemlje i nebesa, mravi, ja rab i mravi, ribe u vodi donosi salavate na tebe, zato što podučaješ druge ljude hajbu. Zato, braću moja draga, u ovim vremenima pogotovo prisudno je da velik broj ljudi ne poštuje islamsku ne poštuje učenjaki ne daje im njihova prava ljudi koji je cijeli umet privatio da su učenjaci privatio i na njih meleki donosi salavate Allah djelešanu i dođemo mi ja za sebe kaže mi i oni koji su ispod ljudi koji nekada ne znaju učiti u Koranu i dođe i kaži taj šeh je dao petu i propulio je Ko smo mi? Ko smo mi da diramo oni na koji Allah Čelešanu salavate donosi? Ljudi, pazite, nije sa ulemeje o to. Haram je gibetiti brata muslimana, običnog, da ga nazovem toga arabi, običnog brata muslimana, a kako je on da haram gibetiti uleme? A u velikom broju slučaje tu su mučtehidi. I on ako propuli ali mi smo mi, ti koji znaju procijent je vam profulio. On je mučtehir i kao što je Boži poslani kazao, mučtehir, kada se potrudi da odgovori na neko šelijetsko pitanje, ako kaže profula i promarši, ima nagrod što je se potrudio, a ako kaže pogodi ima dvije nagrode, i što je pogodio i što je se potrudio. A mi dođemo ne znamo da kažemo u našim boštanskom, ružnom žarbonu, ne znamo nosa obrisati i mi znamo popravljati najveće učenjake današnjice. Zato, bračo, pazite, čuvajte svoje jezike. Znate Hadise gdje kaže Boži poslanik, kada pita zrči Boži poslanik će ljudi biti pitani za ono što su govorili. Kaže, majka, te izgubila ovo Moade. A pa zače, kaže ljudi, biti bačeni u džehenne, osim plodova njihovih jezika? Zato, bračo, čuvajmo svoje jezike. Neki islamski učenjaci pokušali su dokučiti šta je to mudrost? Šta je to mudrost da na ljude koji podučavaju druge osobe hajru meneki spominju i Allah Đelešanu i donosi na njih salavate pa su spomenuli od mudrosti to da kaže oni, oni su razlog da ljudi izlazi iz dnina grija i zabluda na svjetlo istini da budu sretni pa je tako kaže Allah Đelešanu dao da oni budu sretni ako Bog da na sudnjem danu kada, kada vidi mnošto tih salavata i da tih salavati i te dove budu razlogom njihovog uspjeha ako Bog da. Praću moja draga, kao što smo kazali, o ovoj zadnjoj, ćemo, malo ćemo samo opširnije progovoriti, nećemo dušiti ako Bog da najviše desetak minuta. Na samom početku, znači, progovorit ćemo nekoliko riječi o podučavanju drugih ljudi, pozivanju ljudi Na rečivanju na dobro, odvraćanju od zla. Zato kažemo na samom početku, primijetno je, braćo moja draga, i smijem kazati da svi mi, svi mi, neko manje neko više, ali generalno svi smo zakazali u ovom polju. Svi smo zakazali kada je u pitanju podučavanje ljudi hajdu. Svi smo zakazali kada je u pitanju pozivanje u hajdu i odvraćanje od šeitangoka. Svi smo zakazali u tome. Postavlja se pitanje zašto? Jesmo li se umorili od Islama? Ja imam osjećaj da su se ljudi umorili od Islama. Allah Islam nije teška vjera. Allah, Želeš, ano kaže u suri, Taha, Taha, man zemlali, ker Kur'an je ni teška. Mi tebi objavili Kur'an da se mučiš. Kur'an je objavljen da bi čovjek bio sretan na oba svijeta i na dunjalku i na hiretu. Ali imam osjećaj da smo mi sustali praktiku Ili suprotno to imam osjećaj da se nekada stidimo što smo muslimani. Stidimo se, ja, Rab, stidimo se što nas je Allah, subhanehu wa ta ta'ala, počastio uputom između miliona ljudi. Valah, između miliona ljudi Allah tebe izabrao i podario ti blagodat upute, a ti zaboravio zahvaljivati Allahu Đelešanu na toj uputi. Zaboravio si da trebaš i druge pozivati u to čime je tebe Allah subhanu wa ta'ala počastio. Imam posjećaj da se nekada stidimo što smo muslimani. Zato ćemo, braću moja draga, spomenuti nekoliko ajeta koji ukazuju na propisanost ili pohvaljenost ili naređuje se unima u njima pozivanje drugih uhajt. Kaže Allah Subhanu wa ta'ala, udru ila sevili rabike bil hikmeti wal me uidratil hasene o žadil hum bil gospodara svoga, mudro ili lijepim savjetom pozivaj i s na najljepši način da ostali. Tako Allah Anđešan mudro i lijepim savjetom. A kontra. Ja rabbi kontra uvijek u nas, kaže, samo, samo, kaže, tuč. Priča jedan daja, kaže, sjedio sam s čovjekom sedam sahaka, iz Sanđaka do Sarajeva, i pričali smo o načnjima i metodama davno. I kaže, mene usta zabolila. Allah mi čovjek, kaže, usta me zabolila, govori, kaže, on izlazi u Sarajevo, kaže, sve je kaže, ok, samo narod treba tuč, samo udarat Kaže, smo mi bubali narod, kaže, narod je slušan. Sad, kada smo prestali tuha, kaže Niko ne sluša Jedan hadis Daj mi donesi je Boži postanje Nikom udari Daj, nećemo sajiti uopšte kad nima Daj nam da Daj nam jedan aje Allah će lišanu Kaže, tucite ljude u islam Kaže Allah će lišanu Da si ti, kaže, bio tvrdog I grubog srca, ljudi bi se razlježali Od tebe A u nas, sve kontra Sve kontra. Kaži samo tuči. Jesi ti primio Islam zato što je te neko istuku? Raču moja draga, bićemo ćemo pitani, vallahi ćemo biti pitani ako neko zamrzi Islam zbog nas. Zbog naših metoda što mi hoćemo tuči. Nisi spreman i ne možeš odvojiti svoje djete, a da ti nekoga drugog tučeš na ulici. Gdje je tu praksa Božjeg poslanika sallallahu alejhi Kaže Božjeg poslanik kada govori o tome da čovjek treba da prenosi ovu vjeru i da i dostavlja kao hadisu koji je zabilježio Imam Buharija od Abdullaha ibn Amra balighu anni walau ayat prinesite od mene pa makar jedan ayet. Koliko mi znamo hadisa ayet. Ali opet ovdje nićmo ako Bog da imati sada nakon ovog serijala emisija imaćemo serijal predavanja o metodologiji pozivanja ljudi u Islamu. Pošto je to nešto nešto najpotrebnije sada. Da neko ne svati ako znaš ajde, trebaš prinositi ajete koji ne znaš. Pa ti brat nešto priča pa kaže ne znam, kaže ili hadis, ili je ajet. Dragi moj brat, ako ti ne znaš raskovat ajete i hadise, najbolji da šutiš. A kam onda znaš tu način je ti hadisa i ajeta. Ali ako nešto znaš, to i prenesi. Ali kao što rekao narod, mu je rekao narodno, moj sredat pred rudu. Ruda hoće ošiti. Ne bih da ište pred rudu. Ali ono u granicama može. Zato, vraću moja draga, treba da budemo ponosni na ovu vjeru. To je staza kojom su išli svi prijašnji poslanici i naš poslanik. To je staza kojom su išli svi prijašnji poslanici i čast i tom stazom. Ne treba čovjek da se iznenadi ako ljudi prozovu vehavija Ja se prvi ne slažem s tim imenom Ali me to ne iznenađuje Poslanik je bio LMI Prije nego što je primio objavu Pa kada je primio objavu odma preko noć Kaže ti si sahir, ti si čarobljak Ti si mađoničar, ti si pjesnik Ti si luđak Kada je on LMI Mogao trpiti Što mi ne možemo trpiti Je nas neko ošamario Je nam neko bacio drog Od na leđa. Ništa Jel nas neko istuku da naša krv teče na Allahovom putu? Normalno da ne svate oni opet s druge strane, idemo lupat, tamo narod, pa neki nas neko izlupa pa da možemo kazati ovo je u ime Allaha. Bož, Božni poslanik išao u tajim, pa su ga kamenovali. Njegova krv mu tekla na Allahovom subhanahu wa ta ta'ala putu. Zato treba da žrtvujemo nešto na Allahu subhanahu wa ta ta'ala putu. Zato svi su ovi stvari nedvosmisleno ukazuju na bitnost pozivanja u Allahu Subhanahu wa ta'ala vjeru. A sada, kada još na to pridodamo neke kuranske ajete i neke hadise. Poslušajte govor Allah, Jeršanu, gdje kaži, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَ إِلَ اللَّهِ وَعْمِلَ صَلِحًا وَقَارَ إِنَّنِ مِنَا مُسْلِمِينَ A ko govori ljepši od onoga ko poziva Allahu, ko dobra djela čini i ko govori, ja sam musliman načinje ajeta, inače ova znači, arabi tu kažu svih znači ovaj način izražavanja, ko ljepše govori, tu načinje ajeta, niko ne govori ljepše od onog ko poziva u Allah, subhanahu wa ta ta'ala, vjeru. Pa za nije čast potpast pod značinje ovog kur'anskog ajeta. Poslušajte hadis Božijeg poslanika. La ilaha illallah. Mi svi znamo ovaj hadis. Ja sam ubijeđen svi ga znamo i koliko smo ubjeđeni u taj hadis. Kaže Boži postanjiku hadiske, ge, za biložu Buharija i muslim, ali radi Allahu ta'alanu, kaže, da Allah djelešanu tvojim sebebom uputi jednog insana, bolje ti od bogatstva crvenih deva. Arapi su imali običaj, kada ti nešto želi kazati vrijedno, vrijedno, kaže, tu ti je vrijednije nego bogatstvo crvenih deva. Kod njih crvenih deva, to je naj, najveće bogatstvo. Zamislite, brač. zato ja kažem, ne razmišljam ovim hadisima, zamislite tako vam Allaha da dođe čovjek danas i stane sada ovdje ovu sjelo i kaže ovaj hadis je vjero i istina bolje je da čovjek Allah dželšanu uputi tojim sebebom nego nego crveno znači blago ali evo da mi malo pređimo u dunjalučke valute mi samo pođemo šuški da nam dođe neko kaže ako sam jednog čovjeka ti okreneš u islam imaš naj najnoviju tipu Mercedes-a. Valah i Mi ne bi da je sata spava. Mi bi ljude ganjali po ulci. Hajd ja rad sam, hajd klanjaj. Sam da ja digdim Mercedes-a. Hajd, ma sve živo. Ja ću ti radit, kopat, slušat. Samo, hajd, sam da ja provozam auto. Mi vjerujemo u materijal. U Dunjalog. Mi ne vjerujemo u Hadisa. Boži poslanik ti kaži to ti je bolje nego crvene deve ali nama tu ne znači ni. Što se odbija od nas, ko odziv? Ali da ti neko kaže imat ćeš pić jugu da ješ četiri saata otvoreno, non stop da ješ četiri saata mi radili za tu neku ovodunjalučku nagradu. Također od koristi pozivanja ljudi u Islam jeste da je tu razlog risanja griha. Kaže Božki poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu bohari i muslima koji prenosi huzefer, radijallahu ta'ala anmu da je Boži kazao iskušenja koja zade se insana u porodici i neku ili komšiluku, kaže, brišu se namazom sa takvom i navraćanjem na dobro i odvraćanje od zla. Znači, grijesi se brišu, braću moja draga, pozivanjem ljudi u hajpe. Pogledajmo, braću moja draga, to pozivanje s drugog aspekta. I time ćemo ko Boga i završiti. Završimo sa rezimiranjem ovih tački kolika je šteta i kakve štete proizilaze kada se zapostavi pozivanje ljudi u Islam. Spomenut tri štete i time ćemo ako Bog da završiti. Samo tri štete ćemo spomenuti, a mnogo je šteta koje se moglo spomenuti zapostavljanjem pozivanja ljudi u Allahu štanu dala vjeru. Prva šteta ako zapostavimo pozivanje ljudi u Islam jeste gubljenje lične sigurnosti i sigurnosti društva. Ako zapostavimo pozivanje ljudi u islam, braćom moja draga, gubimo ličnu sigurnost. Ko smije sada proći u kasne i sate, šta ja znam tamo nekim ulicama u Sarajevi? Malo ko nima sigurnosti. Zašto? Jer zato što je ljudi prilježavaju islama. Volada je da to ima islama, smio bi ti upo, noći upo dana. Omer radijala u talanju. Na vam palam jedna kasida, kada smo još bili u Jordanu učili jezik. I jedna kasida došao je iza slanik Tamo rimski neki omer Traži omera gore Traži dole nikde omera U Medini omera. Došao iza slanika Kažu oni omer Kažu vidi tamo izvan Medini ima neko drvo dobra Ladovna kaže možda tamo omera naćiš Kaže on tamo Sam ide Sam ide Omer kaže cipelu podnog stavio i spa. I onda je on sastavio jednu veliku kasidu opjevu pijevu onera. Pa on počinje kaže Omeru, kaže ja gledam Omera, Omer spoval koristi um glavo, kaže tvrdim sto. I Omer ko sedi, da go šušni atentat. Omer se ne boji atentata. Zašto? Pravedan da Omer. I sad ona njemu kaže, Omer kaže ti si Adil, Adil te te eminte. Ti si kaže bio praven zato kaže tebe nije strah. A kaže oni naše on govori taj ringani Kaži oni naši oko sebe, kaži, telohranitelji, čuvari i opetni strah. Omer praveda Zato vraću moja draga, islam kada se praktikuje, to je sigurnost po insana i po društvu. Suprotno to mi, ako se ne praktikuje islam. Ne treba sad govoriti sajmu, dje sajmu, da nam on priča kako je america. Nema. Hašam je se klanja, spaja i sjaci umći. Nema u džanju izlazi. Ljudi odrstući kožu, kam pare. Nima Islama, Allah ih kaznio na Dunjaluku, strahuju kozecu. I nek strahuju. Jest, strahuj, vježiš od prirodne vjere koju je Allah objavio. Budi na Dunjaluku, strašni kozec, zjeli život, pripredav će te neko obisati. Druga, draću moja draga, greška, odnosno stvar, da kažimo ako se zapostavi pozivanje ljudi u vjeru, šta se može desiti, može doći do pojave velikog broja grijeha. Raširenost velikog broja grijeha, a mi smo svjedoci toga u današnjem vremenu. Pa ćemo vidjeti, braću moja draga, da su se grijezi raširili na svakom ovaj kraju i na svakom dijelu Allahove zemlje. Zamislite jedan primjer. Ali mi imamo suprotno tome, ali sami išljamo. Da neka žena koja se razgolijeći iziži na ulicu u Sanskom mostu. I danas Samo dok ona jednom iziže ugrad i vrati se kući da je zaustavi deset ili petnaest žena pokriveni, pa ju kaže fino, na lijep islamski način, da tu ne doličite, to nije dobro, tako, tako, tako, tako. Zamislite, bil da žena sutra izišla takva? Svarno bi trebala imati debel obraz kod John, pa da izađe opet sutra takva. Ali, brać, u nas kontra, u nas kad izađe jedna žena pokrivena, zaustavi je deset ljudi, pa ju kaže čekaj, pa kud vi... U 1400 godina nas nazad, braća, mi hoćemo u Evropu, vi na istok. Hajte u Evropu, vrate, mi ićemo na istok. U nas sve obrnuto. Zna, znajte, braću moja draga, ako se zapostavi pozivanje ljudi u Allahu u vjeru, da će to biti razlog širenja velikog broja ovaj, grijeha, to nam je Boži poslanik pojasnju najbolji, najbolji jednim slikovitim primjerom kaže Božji poslanik, sallallahu aleyhi wasallam u hadijsku ili za biložu imam Buhari i ostali. Da je Božji poslanik kazao, hadijs prenosi Nu'man ibn Bešir. Kaže Božji poslanik je kazao primjer oni koji čuvaju Allahove granice, znači oni koji su pokojni Allahovi robovi. I oni koji ne čuvaju Allahove granice, kaže kao primjer skupine ljudi koji se, kažu krcali na lađu. Pa lađa, tjesna, kaže jedni su na balubi, jedni pod balubom. Pa oni kažu ispod palube kad god izlaze gore, oni na gore smetaju preko njih hude i korači treba im vode, uči ljudi abdestiti. Kaže pa oni dole što ispod palubom, oni sjednu i dogovaraju. Kaže šta misli da ih provrtimo sve jednu rupu u brodiću da dole mi fino na pipu sve što imamo i puštamo. Kaže Bozhi postanih sallallahu alejhi ve selleme, oni gore ma obraćaju se onima gore na palubi. Ako koji kaže pusti. Snosi se se preocupación, nema tu više pipa. Ode brud. Kaže ako i pusti uništeni će biti svi. I mi ako pustimo ove ljude da radi šta hoći, vjerujte, braću, kada dođe tsunami, on ne izabira koji su klanjali. Ovo je ne izabira. Možda ostanu u džamije, ali je još zapravo neko u džamiji ostalo kaže, ako i uzmu lijepo, kaže, pa im pojasni. Ne smiju to, dolo ste, mi noste vodu, jer ljudi, dješ nole kopa trupu. A kaže, ako tako uradi, ostaće, kaže, živi oni dole i oni gore. Tako, braću, moja draga, Čovjek mora pozivati ljude u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I zadnja, treća šteta, jeste, braćo moja draga, šteta za postavljanje, pozivanja ljudi u vjeru, jeste zaboravljanje boravljanje propisa. Najpojasnićemo to na, na dva primjera na našim slučaju, u Bosni i završenju. Prvi primjer, nošenje zara ili peređine. Bilo poznato u Bosni prije 50 godina, a sada, sada kada iziđe žena koja nosi tereću nakonje, ne treba komentarisati. Ne ima osobe koja se ne okrinje za nju. A tu je bilo poznato prije 50 godina kod nas. Nažalost, mnogo o tom je su pridonijeli neki ljudi koji se nazivaju intelektualci, pa kažu, to ne postoji uvjeri, već je to običaj Saudijske Arabije. Ako je Saudijske Arabije, običaj, otkuda su to pisali ljudi u knjigama Fika prije 1200 godina. Stanočna stvar. I drugi primjer kako se zaboravljaju propisi vjerije kada ljudi zapostavi pozivanje jeste naš primjer kada ljudi dolazi na dženazu. Rekući kada je bila ona velika dženazu. 70% ljudi je bilo naprlo. Došao čovjek klanja dženazu a ne klanja podni namaz. Ja, rad kako je to razumijevanje vjerije. I onko bajaki došao klanja dženazu. Pa da si samo sekundu pustio šeitanu uzde da te ne voda gdje hoće pa razmislio tobe, ja radi sutra će se imeni meni ovako klanjati. I ti stojiš sa ekipom tu, bilo je prekućer jer znači možda sto ljudi poharemu i čekaj oni dok mi izađemo spodnje pa će oni sa nama klanjat će nazo. Braću moja draga, i mi ćemo biti pitani za te ljude. Nemojte misliti da nećemo. To je greška, neminovno da je greška, ali imi ćemo biti pitani, što im nismo pozvali. Molimo Allah, Đelešanu, da nas uputi napravi put. Molimo ga, Subhanu wa ta'ala, da nas učesti ovim teškim vremenima. Molimo ga, Subhanu wa ta'ala, da pomogni muslimane na svih mjestima, u Čečini, u Palestiniju u Iraku. Molimo ga, Subhanu wa ta'ala, da nas sastavju u žennetu kao što nas i odjeći sastavju. Subhanu wa ta'ala, da nas sastavju u žennetu kao što nas i odjeći sastavju. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أبدا لا يعلو كتاب أبدا islamski web portal al ihlas garrid ya shibla al iman garrid wa sdah bi al quran garrid ya shibla al iman wa sdah bi quran garrid ya shibla al iman wa sdah bi quran fi al haq wa fi al nur wa fi al wa al في الحق وفي النور فيه اللؤلؤ والمرجان صلِّ يا شذى ذكيكِ